Hetedik fejezet Maga jön, bandita úr! Ne siettessen, öreg tengeri patkány! Vagy maga szerint már nem is kell gondolkozni? Kell, ha van, mivel. Ő jön le kedvesként! Ezt szeretetteljes hangon mondta a fedélzetre lépő Elinnek, aki csodálkozva és felháborodva meresztette rájuk a szemét. Húzza ide azt a kötélcsomót és üljön le! Nagyon érdekes a játszma! Pityú úr! Elin felháborodva lépett közelebb. Hát maga ilyesmire vetemedik? Milyesmire, Mi nagy sátkám? Elegánsan és könnyedén rátámaszkodott egy papírdobozra, mely azonnal beszakadt, és pityú szokása szerint hanyadt esett. Dörmögve tápászkodott fel ismétülő helyzetbe. Hm, kisek kínos. de nem baj. Nem szabad rossz néven vennie, hogy sakkozgatok pillanatnyilag ezzel a rablóval, hiszen utóvégre a mi helyzetünkön nem változtat az sem, ha haragba vagyok vele. A harabló úr egyébként biztosított bennünket arról, hogy nem lesz semmi bántódásunk. Természetesen a gyerekeknek sem. Egy közeli szigetecskére megyünk, és ott várjuk be, amíg elküldik a váltságdíjat. Megbeszéltük, hogy én értem nem kér külön semmit. Elint ezek a szavak nem nyugtatták meg teljesen, de az első rémülete lassanként elmúlt. Miután valóban nem tehetett egyebet, lekoporodott egy kötélcsomóra és figyelte a játékot, mely egy igen kis hajólámpa fényénél folyt a fedélzeten. Úgy sem tudok aludni, mondta. A játék pedig folytatódott. Csend volt. Csak a fedélzeten sétáló, őrségbe lévő gengszter léptei kopogtak. Szigonyos Pityu halkan dúdolt. Azt mondja, hogy sak... megkérdezem attól... – Mit gondol a kicsikem? Hol van még a mattól? Ne énekeljen! – főrmet mérgesen Tex Malahida. – Így nem tudok játszani. – Nem az én éneklésemtől van, komám! – felelte szigonyos. – Azzal nem léphet. – Ne nyúlkáljon! Mondom, hogy azzal nem léphet. Nem látja, hogyha elviszi a bástyát erről a vonalról, akkor sakba van? – Suszter! – A gorombáskodás nem volt kialkudva – jegyezte meg tex Malahida. Nem, persze, hogy nem. Azt ráadásul adom. És mit szól ehhez a sekkhez? Nem lepődtem meg. Számítottam rá. Ez magának egy futárjába fog kerülni. Akkor én megeszem azt a futárt. Kezdheti is. Jó étvágyat. De rágja meg, mert azt hiszem kicsit kemény. Ha kemény az ellenfél, told meg egy lépéssel, morogta szórakozottan szigonyos Pityu. Na, már csak ez a közmondás hiányzott a gyűjteményemből, mondta Malahida. Viszont magán ezt sem segít. A partit elvesztette, előírás szerint. Úgy? Úgy ám, nézze meg. Ha én most kilépek ezzel a lóval, akkor maga nem léphet csak azzal a paraszttal. És ha én kiütöm a parasztot, akkor nem mozgassa ott azt a bástját a újával maga disznó. Velem maga nem fog hamisan sakkozni. Pont magával nem kérdezte kedvetlenül Pityu. De nem ám, mert én nem vidékről jöttem, én felkészültem a partner legszélesebb skálájú aljasságaira. Szigonyos, vegye tudomásul, hogy baj van a parti körül. Elén érdeklődve nézett egyikről a másikra. Még rettenetes helyzetében is mulattatta ez a két ember. Egyébként biztosra vette, hogy Tex Malahida, mint eddig, most is csak húzza partnerét, hiszen azokból, amiket Pityú eddig magáról mondott, és ahogy saját saktudományát dicsérte, természetesnek látszott, hogy verhetetlen. Most azonban, hogy az öreg matrózra pillantott, egyszerre megértette, hogy Tex Malahida igazad beszél. Baj van. Egész komoly baj. Szigonyos Pityú elveszti a játszmát. Ez meglátszott a vén tengeri medve kapkodásán ilyet tekintetén és azon a kétségbeesésén, amely kiült az arcára. És a lány egyszerre megsajnálta. Szigonyos Pityú olyan szabályosak körült volt, hogy minden ilyen játszma elvesztése megrendíthette egész lelki világát. Még erőlködött ugyan egy kicsit, és olyanokat mondott, hogy messze vagyunk még, a mattól kicsikém nem kerülhet arra sor az idén, de Elin pontosan látta, hogy ez már csak a féle hetvenkedés. Itt nincs segítség. Csak egy gyöngét szívű lánynak juthat eszébe az, ami most elinnek eszébe jutott. Szigonyos Pityúnak nem szabad elveszteni a partit. Egy ilyen vereség ennyi bíztató főlényeskedés után egész életére kihatna. Végleg tökre tehetni a kedélyét, gyógyíthatatlan sebet ütne az önérzetén. Itt tenni kell valamit. És tett. Pontosan azt tette, amit rövid ismeretségük alatt Pityú átlag 12 percenként megcsinál. Rágyújtott, és aztán elegáns, könnyed mozdulattal, úgy szóval oda sem figyelve, kecsesen neki támaszkodott a fő árbocnak. Kérdés, hogy véletlenül vagy kész akarva történt -e, de tény, hogy könyökel lecsúszott az árboc sima fájáról, neki esett a saktáblának, és felborította. A figurák szerteszéllyel gurultak. – Ó! – kiáltott a kétségbe esve Elin. – Milyen ügyetlen voltam! Mennyire sajnálom, de higgyék el, véletlenül történt! – Tex Malahida elhitte. Kicsi rossz rosszkedvűen, de udvariasan azt mondta, hogy nem tesz semmit. Pityu azonban nem hitte el. Lehet, hogy Elin hangjából érezte ki azt, ami hiteltelenné tette a mentegetőzésével szemben, és ezért hálás pillantást vetett a lány felé, és valami olyasmi volt a szemében, hogy rendben van kis nagyság, kár minden szóért, ezt a szívességet sohasem fogom elfelejteni. Mit gondol? fordult Malahida felé. Visszatudnánk állítani a figurákat emlékezetből? Semmi esetre sem, felelte dühösen a genszter. Olyan komplikált állás volt, hogy nem vállalkozom rá. De különben is majdnem biztos, hogy elvesztette volna a játszmát. Az ángyikája térdecskéje. Magának fogalma sincs róla, hogy én milyen mesteri húzáson törtem épp a fejem. Maga? Én? Ezzel most nagyon összevesztek Vaskos gorombaságokat vagdaltak egymás fejéhez, és kezdték annyira válogatás nélkül üvölteni a szavakat, hogy Elin helyesebbnek látta, ha elhúzódik a közelükből. A többi úgy jött, mint egy fantasztikus álom. Elin csak azt látta, hogy a két ember felugrik, azt hallotta, hogy Tex Malahinda néhány epés megjegyzést tesz még, aztán úgy mozdul, mintha faképnél akar rá hagyni az öreg matrózt. És most történt a váratlan esemény. Tex Malahida rálépett az egyik elgurultsak figurára, pontosabban szólva a fekete királynőre. Egészen gyarnutlanul rálépett a félhomályban, és a következő pillanatban teljes hosszúságában végigvágódott a fedélzeten, estében kiejtve kezéből a géppisztolyt, amelytől játék közben sem vált volna meg egy pillanatra sem. Elin felsikoltott, mert olyat látott, amire nem számított volna soha. Szigonyos Pityu a közel 50 éves, nehézkes lépésű zömökmatróz, medvetestéből egyáltalán nem logikusan következő könnyedséggel és ruganyossággal helyből, fejjel előre teljes négy métert uglott. Röppályája végén ugyanezzel a mozdulattal már is szájon vágta a feltápászkodni készülő Tex Malahidát, mégpedig olyan erővel, hogy a csattanás az egész messzire húzódott, elénhez is elhalacott. Más embernél ilyen öt és órákon keresztül tartó eszméletlenséget idézett volna elő. Tex Malahida azonban egy ízben Jack dempsey is kapott egy pofont, és nem halt bele. Ilyen ember volt. Egészen természetes tehát, hogy most is csak elkábult kisé, és fejet rázogatva két-három kísérletet tett, hogy talpra álljon. Szigonyos pityú, e néhány másodperccel azonban alapos és nagy szakértelemmel kihasználta mozdulatain látszott, hogy nem egy hasonló esetben feltalálta már magát, és a feje felett elillant évek egyáltalán nem tették bizonytalanná. Nem is egyenesen fel, hanem ugyanabba a pozitúrába, ahogy az imént Malahida mellé vágódott, a három-négy méterre esett géppisztolyra vetette magát, felkapta, és a még mindig kábolt gengszter felé fordult. És már is énekelt. Tudom, hogy ez rád kínosan halt, de látod, ez az igazi mat. Bobby Kelegen többször kijelentette már saját magáról, hogy ő a világ legnagyobb feltalálója. Mikor valaki ilyen esetben megemlítette Belt, akinek az emberiség a telefont köszönheti, vagy felvetette Edison nevét, aki az izzólámpával ajándékozta meg a világot, eszébe jutotta már Kónit. t Akinek nevéhez a drót nélküli távíró feltalálása fűződik. Legyn egyet, és azt mondta, hogy igen, igen, ezek az a kétségtelenül tehetséges emberek voltak, de számításba sem jöhetnek, mint feltaláló Bobby kellegen mellett, aki sokkal különböztette a fenti halhatatlanságoknál, mert számtalan esetben feltalálta már önmagát. Ez a híres tudománya azonban ezúttal teljesen cserben hagyta. Úgy jutott az autóban, amelyen sebész-főorvos helyett Diamond Oktávval és társaival találta magát szemközt, mint akit fejbe ütöttek. Néhány perccel később tapasztalnia kellett, hogy erre egyel több oka van, mert egy gyanús mozdulatot tett, mire Diamond Oktáv valóban fejbe ütötte. És oktatóhangon mondta. Lebeszélnélek a további kísérletezésekről, ezzel csak rontod a kondíciódat. Nyugodj bele, te főcsibész, hogy végleg a kezünk közé kerültél. Te azt hiszed, kérdezte Bobi keserves mosolyjal, hogy az ilyesmibe olyan könnyű belenyugodni? Nem csak pofonok kérdése az egész, felelte Diamond Doctor. Biztosra veszem, hogy a háromszázadik pofonnál már teljesen nyugodt leszel. A pofon nagy ideg csillapító, és nem kaphatnék inkább egy kis brómot? Most Diamond Doctor elnevette magát. Ha én nem volnék a nagy diamond oktáv, mondta, akkor most irigyelnélek. Bámulatra méltó a bátorságod. Röpke percek választanak el attól, hogy szafatokra tépjelek, és testrészeidet szétszórjam a szélrózsa minden irányába elrettentő példagyanánt. És akkor még kedved van humorizálni? Nekem általában mindig van kedvem humorizálni, felelte Bobby, aki nekem pillanatban sokkal kevesebb kedve volt a tréfához, mint eddig egész életében. De időt akart nyerni. Maga se tudta, hogy mire vár is, hogy történhet-e bármi, aminek a segítségével megszabadulhat, de az volt az egyéni meggyőződése, hogy minden perc tiszta haszon, amelyikben nem ölik meg. Mindenesetre gratulálhatok, mondta elismerő hangon, mert saját magából kiindulva tudta, hogy az emberek híjuk. Ezt az izét az autóval nagyon elmésen csináltad. Ugye? kérdezte öntelten Diamond Oktáv. Erre nem számították is fiú. Nyugodt voltál, mert tudtad, hogy Diamond táv társaival együtt lakat alatt van. Hát, azt hitted, hogy Diamond táv olyan ember, aki megpenészedik az ilyen jelentéktelen kis börtönben? Apuskám, ne felejtsd el, hogy én megszöktem már a Sing, Sing is. Igazán, szép teljesítmény lehetett, a Sing, Sing pedig egész komoly intézmény. Olvastál már róla? Személyesen kipróbáltam. No hát, akkor tudhatod, hogy milyen gyerekjáték lehetett nekem kitörni innen. És amellett szerencsém is volt. Amikor ideértünk, azonnal megláttam azt az autót egy szalmakalapus úri emberrel a volám mellett. Meglátni és kölcsönkérni egy pillanat műve volt. Hm, <hül> kölcsönkérni? kételkedett egy csöppet Bobby. Könnyen ide adta? Eleinte nem örült a dolognak, vallotta be a genszter, de aztán meggyőztem az érveimmel. Túléli az illető? Hogyne. Nem is nagyon vérzett. Inkább kábult volt kissé. Rendes fickónak látszott, hát nem bántam vele nagyon rosszul. Most egy szenes pincébe gyengélkedik. No, és azt honnan tudtad, hogy én rövidesen a színre lépek? Diamond Octave legyintett. Ugyan, fiam? Annyira azért megszorongattam, hogy ezt a csekészséget kiszedjem belőle. Elmondta, hogy mi járatban vagytok. Ó, ne, de mennyire elmondta. Csak ebből az elbeszélésből tudtam meg, hogy te milyen rovasz fickó vagy. Hát így áteltettél bennünket? Szabad így bánni a szegény genszterbácsikkal? Elcsoltad az órunk elől a srácokat? Te csúnya kisfiú! Na itt van, gondolta Bobby. most kezdhetem előről. Kisé fáradtan végig a homlokám. Ez az éjszaka alaposan kimerítette. Ide hallgass, öregem, mondta. Mielőtt tovább mennék, hagyd szóljak egy szót. Mi rég elválaszthatatlan ellenségek vagyunk, de hidd el, most nem keveredtünk konkurensi viszonyba. Én nem raboltam el a gyerekeket. Várj, csitöttött a Diamond az egyik emberét, aki hirtelen megmozdult. Ha rögtön fölkoncoljuk, akkor nem tudhatunk meg semmit. Az illető elégedetlenül dörmögve ült hátra az autóban. Ez a legújabb. Az emberektől már azt a kis koncolást is sajnálják? Mondhatom szép eljárás. Persze, hogy akkor ideges lesz az ember. Diamond doktáv azonban nem törődött ezzel az elégedetlen hanggal. Bobby felé fordult, és egy emésztési zavarokkal küzdő tigris nyájasságával mondta. Nem raboltad el a gyerekeket, ugye? Ezt mindjárt gondoltam. Majd pont te rabolod el őket, Aki kettőig se tud számolni? Hát még negyvenig. Hirtelen felcsattant a hangja. Hát, öregem, ennek a játszmának vége. Többet nem ugrom be neked. És nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy egyedül vágod zsebre a váltságdíjakat. Sőt, tovább megyek. Egy fillért sem kapsz. Mi most kiszedjük belőled, hová tetted a hajót a gyerekekkel, aztán neved sértésnek, de nyomban utána agyonverünk kisé. Bobby lázasan törte a fejét. Hát én most mondok neked valamit, öregem, mondta végül. Ez így nem fog menni. Már ismerhetsz annyira, hogy tudhatsz, erőszakkal nem szedhetsz ki belőlem semmit. Akkor, mint említettem, agyonverünk. Mint említetted, engem mindenképpen vertek. Ez esetben azonban természetesen nem fogod megtudni, hogy hol vannak a gyerekek. Diamond Oktáv ezen elgondolkozott, aztán társaira pillantott. Tudja, a az ember, mit beszél. Megint csak ki vagyunk neki szolgáltatva. Hát ide hallgass, te, bitak. – Van egy utolsó lehetőséged. Megígérem, hogy nem bántunk, de beveszel bennünket társnak, és egyformán részesülünk a váltságdíjban. – Helyes. Akkor hajtsatok gyorsan a sápatvatkan nevű kocsmába. A genzterek nagyon izgatottak lettek. Úgy látszik végül mégis siker koronázza eddigi fáradtságukat. A Füttyös Dávid rákapcsolt, és a kocsi rövidesen megállt egy düledező épület előtt, amelynek cégtábláján egy fehérre mázolt kivehetetlen formájú állat, mely a kocsmáros meggyőződése szerint maga volt a sápatkam. E, ide bemegyünk, mondta határozottan Bobby. Bementek. Bobby italt rendelt, és a bárpultnál állva felhajtottam. Aztán rendelt még egy pohárral, közben Diamond Oktávra nézett. Remélem, vendéged vagyok kérdezte. Természetesen felelte nagyvonuljon a gengszter. Így áll, amit akarsz. Most svéd puncsot kérek fordult a kocsmároshoz. Megitta a svéd puncsot, és látszott rajta, hogy nagyon törí a fejét. A gengszterek majdnem tisztelettel nézték. Egyszerre felderült az arca. Látszott, hogy eszébe jutottam, milyen lázasan gondolkodott. Tudom már mondta őszinte örömmel. A genzterek előrehajoltak, mert biztosra vették, hogy a gyerekekre vonatkozó fontos kijelentést fognak hallani. – Kakaósubát adjál! – mondta a Kocsmárosnak. – Eddig nem jutott eszembe a neve. Megkapta az italt, felhajtotta és elégedetten bólintott. – Ez igen. Tudjátok, a legmasszívabb alkoholista is szereti az édeslikőröket. likőröket. Ezt próbált ki egyszer. Mondhatom remek. – De a gyerekek! – próbálkozott Diamond Doctor. A gyerekek is megíhatják, egyáltalán nem ártalmas. Most, ha nincs kifogásod ellenek, kurakkot kérek. Kurako nincs, mondta kocsmáros, így áll császárkörtét. Hát mi vagyok én, -e? mosogató mosogatóasszony, dajka, próba kisasszony? Kérdezte felháborodva. Ha kurakkó nincs, akkor adjál sátrűzt. Megitta. Elismerően intett. Ez jó volt, kérek még gyorsan négy pohárra. Nekünk ne rendelj kört, mondta a gangster. Magam kívánom elfogyasztani. Mikor ezzel is végzett, elgondolkodva ráttal körmét. Na, szólalt meg, most a változatosság kedvéért adhatsz egy poháros pálinkát. De a gyerekek, kezdte ismét Diamond Doctor. Eszedbe ne jusson gyerekeknek rospálinkát adni. Az ilyet csak a felnőtt ember gyomra tudja elviselni. Na most valami könnyűt és szívderítőt. Vendéged vagyok, ugye bár? Igen, igen, mondta idegesen a gangster. Akkor rendben van, most föl egy üvegpesgőt. A kocsmáros poharakat szedett elő, Mobi azonban kivette a kezéből az üveget. A pesgőt üvegből szeretem inni. Tudom, hogy nem valami ízléses, de hát mindegy. Hosszú kortyokban kiitt az egész üveggel. Hát ez jó volt, kérlek, Alássan, akkor talán mehetünk is. Fizess sok távkán. – De a gyerekek! – kezdte kétségbe esve doktár. Bobby doktár. – Bobbi türelmetlenül legyintett. – Mit akarsz azoktól a gyerekektől folyton? – Hát nincsenek itt? – Bobby felháborodott. Gyerekek a kocsmában? – De hát akkor minek jöttünk ide tulajdonképpen? – Mert alkoholista vagyok.